Bosgarren unitatea. Osasuna munduko ondasuna. B. Atala. Medikuaren konsultan. Arratxalde honen zule. Esan diguzu nervioek eragindako digestio arazoak dituzula. Nire ustez, egin behar duzun aurreneko gauza, espezialista baten kontsultara joatea da, sintomak eragingo dituen arazoi fizikoren bat baztertzeko. Eta medikuak gauzari gaurkitzen ezpadu, Hona hemen sintomak arindu eta egoera hobetzen lagunduko dizuten gomendioak. Oso lagungarriak ertadakizuke lasaigarri naturalak hartzea. Botikak edo sendabelarrak saltzen dituzten den aurkituko dituzu, digestioari laguntzeaz gain, lasaigarriak diren erremedio naturalak. Ezkila lorea, kamamila edo albaaka beste batzuen artean. Kafearen ordez, hoietako landare baten infusioa hartzen batuzu, askoz ere hobeto sentituko zara. Bestalde oso komenegarria da las sailatea. Garrantzi handikoa da, otorduak giro lasai eta atseginean egitea, presarik eta inolako beste denbora pasarik gabe. Otorduetan beraz, ez telebistarik ez irakurketarik ez horrelako besterik. Digestioa hobea izango da eta urdaileko arazoak izateko arriskua baztertuko duzu. Digesioari dagokionez, ekoki egiteko, otorduen ondotik esfortzuak saistea komeni da. Adibidez, intentsitate handiko kirolak egitea, baina ez da gomendagarria ohean edo sofan etzanda geratzea ere. Horrek errefluxuaren arriskua gehitzen duelako. Egokiena jarduera normalea ekitea da. Adibidez, oso ondo etordakizuke paseola burbat ematea. Bestela, afalostean bi ordu itxaron beharko dira beti lotara joan aurretik. Estresari aurre egiteko oso baliagarria gerta dakizuke kirola egitea. Ariketa suabeak, ibiltzea, igeri egitea, bizikletan ibiltzea eta hoien antzekoak. Maiz eta modu erregularrean egitea. Estresari aurre egiteko ez oso mesedegarriak izaten dira idorreriari aurre hartzeko eta zabeleko minak harintzeko. Lotako iturako betzea ere oso garrantzitsua da. Gutxilo egitea edo beharradina dina atxeden ezartzea kaltegarria izan daiteke gisa horretako nahazmen duetan. Arasoio regatik lo kontuetan ohitura finkoak edukitzea gomendatzen da. Beti ordu berean oheratu eta jaikitzea esaterako eta gutxienez egunero 7-8 ordu lo egitea. Eta bukatzeko erlaxatzen ikastea gomendatuko nizuke. Eguneroko kezka eta estresetik deskonektatzeko eta lasaitasuna berreskuratzeko modua emango dizun edo zer oso lagungarri gerta Joga Yoga edo taichi egitea, aire zabalean paseatzea, musika entzutea edo liburu hon bat irakurtzea.